Cântec pe o schelă de aluminiu Autor Nikita Stănescu Și mă saltă o pală de vânt În trecere de subțiori Cu două brațe transparente Până la nori și Ei îmi ling pieptul folgerând Oh, și așa Dintr-un salt într-altul Mi-a lovit talpa un piscalburiu alburiu, Și s-a roșit de rubine Din sângele meu Mai târziu când prelungeam cu mine În altul M-am întrătăiat și cu un suflet plutitor. Era trist când mi-a spus. N-am mai coborât din curenții de sus de când m-a zvârlit o ciupercă a Hiroșimei în zbor. Oh! i-am strigat, suflete, eu n-am murit! Înseninează-te cu luna pentru mine! Schele au țâșnit în străvezime și dansez peste ele, însoțit de lumine, cu vârful privirii în viitor.